וישלח אל המלך לאמור. למה קרעת בגדיך? יבואנה אלי וידע כי יש נביא בישראל. ויבוא נעמן בסוסיו וברחמו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. וישלח אליו אלישע מלאך לאמור, הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן,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 וישוב בשרו כבשר נער קטון ויטהר. וישוב אל איש האלוהים, הוא וכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר, הנה נא ידעתי, כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל, ועתה, קח ורחה מאת עבדיך. ויאמר, חי אדוני אשר עמדתי לפניו אם אקח ויפצר בו לקחת וימאן. ויאמר נעמן ולא יותנה לעבדך מסע צמת פרדים אדמה כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים כי אם לאדוני. לדבר הזה יסלח אדוני לעבדיך, בבוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה, והוא נשען על ידי, והשתחוויתי בית רימון, בהשתחוויתי בית רימון, יסלח נא אדוני לעבדך בדבר הזה. ויאמר לו לך לשלום, וילך מאיתו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 וזיתים וחרמים וצון ובקר ועבדים ושפחות וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם וייצא מלפניו מצורע כשאלק